Както ви обещах в това издание на Хоризонто, обед, ще погледнем към два международни доклада, които анализират ситуацията в България. След доклада за цената на прекратяването на използването на въглища за производството на енергия, сега поглеждаме към съвета на Европа, който най-общо казано мери пулса и здравето на демокрацията у нас. На 1 февруари станаха 35 години от влизането в сила на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и на човешкото или унизителното отношение. Подписана през 1987 година от страните членки на съвета на Европа в Страсбург, България подписва през 1993 година, парламентът ратифицира тази конвенция през 1994 година, т.е. преди цели 30 години. Заедно с отбелязването на тази годишнина, Комитета по изтезанията на съвета на Европа излезе с доклад и препоръка към страната ни по отношение на психиатричната грижа, а всички ние имах и за жалост непрекъснато имаме отново поводи да се замисляме за състоянието на а, психиатричните болници у нас и изобщо психиатричната здравна грижа в България. Добър дан казвам на Красимир Кънев. Добър ден. Той е един от основателите и председател на управителния съвет на Българския хелзински комитет. Да започнем оттам там, господин Кънев. Какво установява доклада на Комитета по изтезанията? Дали цели 30 години след ратификацията на конвенцията и 35 години отрухването на предишния режим, който впрочем не пропускаше да използва инструмента изтезание за саморазправа с политически опоненти, тези практики продължават и то в. Психиатричните заведения. Нека, нека да кажем няколко думи за контекста на този доклад. Той идва сред едно публично изявление по отношение на България от 2021 година. Единственото досега, което Комитета против изтезанията е правил за психиатрични институции. Всички други публични изявления, те са общо 10, 4 от които срещу Русия, 2 срещу Турция две срещу България, останалите срещу други страни, са за други видове институции, полиция, затвори и така да. Комитета посещава всички закрити институции, там където хората се лишават от свобода и там констатира това, което наблюдава. Сега, по отношение на този последен доклад, то е резултат от посещението на комитета през 2023 година. Еднага, една година по след а, публичното изявление. А, констатациите на комитета са а, много неблагоприятни и, и ужасни. А, той говори за физическо малтретиране на Пациентите в психиатричните болници от санитарите, механична и химическа имобилизация на пациенти и то пред очите на други пациенти и при това за продължителни периоди а, от време. Лечение чрез а, фармакотерапия основно и физическо сдържане. И ето какво констатира по отношение на лечението. Аз искам да го цитирам съвсем точно, за да стане ясно. На пациентите в българските психиатрични болници не се предоставя нищо, което дори да се доближава до пълния спектър на съвременно психосоциално лечение, от което те имат нужда. Това е пренебрежително и вредно. Вредно да влезете в психиатрична болница да ви лекуват. Това е констатацията на Комитета срещу изтезанията. Там само дума също така за клинически изпитания на лекарства без информирано съгласие. В една от болниците, тази в ЦЕРОВА Курия, произволни задържания на де доброволни пациенти, които са де-факто принудително настанени. Изобщо практики, които са категорично неприемливи а, за едно цивилизовано демократично общество. И а, пак ще кажа, това е а, първата и единствена констатация подобна а, за страна членка а, на съвета на Европа и съответно и предишното първо и единствено а, публично изявление свързано с психиатричните институции. Това говори много. Оточнявате, че периода, който обхваща всъщност това наблюдение на Комитета по изтезанията, е март миналата година. А, това е а, момент, в който България все още няма редовно правителство, ако не се лъжа. Аз сме в този дълъг цикъл от... Служебни кабинети, парламентарна криза, както вероятно ще остане като описание в историята. Има ли значение това някакво политическо? Не няма никакво политическо значение. Това са е, констатации е, на комитета и от преди това. Публичното изявление, както казах, е от е, ноември 2021 година. Преди това има няколко други доклада за психиатрични институции, които е, констатират същото. Е, това е един системен, сериозен проблем с българските психиатрични институции. В предходните доклади също така става дума и за социалните домове за хора с психични разстройства. В този доклад става дума за два такива дома. Там констатациите не са толкова сериозни и даже комитета говори за известно подобрение на ситуацията там, но той е посетил само два такива дома и то така на би казал основа, не може да бъде Не може да бъде представително за социалните домове това, което казва за тези два. Ситуацията е сериозна както за психиатричните институции, така и за домовете за социални грижи за лица с психични разстройства и тя изисква много сериозна реформа и, и, и тя не е посилите само на едно правителство, което да дойде за а, няколко месеца а, и да я е Това е една дългосрочна инвестиция, която е необходима. А, тя включва а, както а, а, физическо преместване на някои от а, тези болници. Опита показва и, и наблюденията на комитета показват, а и нашите наблюдения а, показват, че Подобни практики има главно в психиатрични болници, които са в по-отдалечени, по-изолирани места. Точно за това, да за съжаление. Нека да кажем, кои са болниците, психиатричните болници, посетени от а, а, хората от Комитета по изтезанията на съвета на Европа, от тази наблюдателна мисия. Това се в последния доклад става дума за психиатричната държавната психиатрична болница в Бяла и за държавната психиатрична болница в Церова Курия, но в предходни доклади са посещавани и други психиатрични болници – Раднево, Кърлуково, Ловеч – това са, както казах се, отдалечени, изолирани места в по-голямата си част и, и, и това е един от сериозните проблеми. Ни наскоро имахме е, в София една е, така на Софийска градска прокуратура, която беше направила проверка на Софийските психиатрични институции, където не беше констатирала не, не, чак толкова е, сериозни проблеми. Uh, и, и това е естествено, тъй като нали, тя беше правила такава проверка само в Софийските uh, психиатри психиатрични институции. Добре, казвате, че тези, които са отдалечени, наистина там uh, има... Uh, Възможност да се вихрят много по-опасни за пациентите практики. В доклада се говори за физическо насилие срещу пациентите, което Министерството на здравеопазването и българската държава не е способно да озъпти. А, различни форми на прояви на такова насилие, малтретиране, но аз се питам, има ли доказателства... А, такива доказателства, които да са извън думите на самите пациенти. Тоест нещо, което самия комитет по наблюдението а, установява а, независимо от, а, от това, кой го казва. Основните данни за физическо малтретиране са а, и, с, от интервюта с пациенти. А, те някои от тия Практики са е, отдавнашни и там няма следи по тялото, е, за да могат да ги прегледат и да е, установят чрез е, преглед е, наличие на наранявания в резултат от физическо малтретиране. Но другите е, практики, които са нечовешки унизителни, такива като е, механичната и химическа иммобилизация, е, лечението основно чрез е, фармакотерапия, е, Клиничните изпитания на лекарства без а, информирано съгласие. Доказателствата за това са и от а, други източници, от а, документацията, която а, делегатите на комитета са предлеждали. А, от, за, с, про прочетох за дървени пръчки, открити на лесно достъпни места в стаите на да, санитарите. Да. И а, съвпадение между този физически факт с казаното от някои от пациентите, че санитарите понякога носят пръчка за авторитет? А, да, макар, че те казват, че за авторитета, че ли ги използват, но нали, наш, нашия опит с посещенията в тези институции показва, че те понякога се използват, а не са само за авторитет. Добре, сега какво ще кажете на тези политици, които продължават да твърдят, има такива политически сили също така, че деинституционализацията е виновна за не справянето с психическите а, разстройства и че, а, цитирам в кавички, Европа ни натиска да правим деинституционализация и за това България има проблем с, с психиатричната грижа. А, вижте, трябва да а, разграничим нещата. Тук става дума за ситуацията в, а, в държавните психиатрични болници, както и в другите институции психиатрични за активно лечение. Там никой никога не натиска да прави деинституционализация, макар че давярно има необходимост от деинституционализация, тъй като на някои от пациентите, тъй като някои от тях комитета констатира, са там не заради това, че са активно болни, а заради това по социални причини, просто защото няма къде другаде да отидат. За тях се отнася действи от но психиатрично никой, никой не натиска, за, за тим винаги ще има. И никой не натиска за закриване на а, а, болници активни, за активно лечение на психиатрични разстройства. Да, няма и няма как да а, натиска за такова нещо, тъй като активно болни, обострени а, пациенти, винаги ще има, те винаги ще имат а, а, нужда от а, институционална грижа, винаги ще имат нужда също така те да бъдат приоритетно настанявани в а, някакви такива институции. Не става дума за а, някакъв натиск за деинституционализация. Äh uh, also Начина по който тези хора се третират когато попаднат на такива места. За тази липса на човещина в системата, за която имаме толкова много поводи да говорим. А, сега, отговора на държавата към тези констатации е важен. Вие смятате ли, че от средата на януари вие като Български хелгарски комитет а, тъй като имате отново достъп за наблюдение до психиатричните болници след 9 години забрана, че това е проява на добра воля в добра пособява. Сока, открито откритост, прозрачност на това, което става там. Наистина, 9 години нямахте, нямахте право да посещавате тези а, болници. А, да, а, това е наистина проява на добра воля и ние най сетне успяхме да сключим края на миналата година с поразумение с Министерство на здравеопазването да можем да посещаваме психиатричните болници. И аз мисля, че това, че нямахме такава възможност, бе една от причините да се стигне до тая ситуация, до която се стигна с това публично изявление на комитета също изтезанията. Мисля, че ако там имаше активно присъствие на представители на гражданското общество, на неправителствени организации, нямаше да се стигне до такава ситуация, тъй като неправителствените организации, нашата организация по-специално е показала, че допринася за положителната реформа на местата за решаване от суда. Такъв, например, беше случая с затворите, където продължаваме да имаме достъп и където резултат от застъпничеството на Нашата организация, както разбира се и на много други фактори. Там а, играят роли и адвокатите, до които решените от свобода има достъп, а, а, ситуацията значително се подобри. Тя щеше да се подобри, ако тези институции психиатричните бяха по-отворени и ако ние нямахме тази а, забрана всъщност, да ги посещаваме от края на 2014, началото на 2015 година. Сега извън доклада на комитета по изтезателнията на Съвета на Европа от Българския хевриски комитет обжалвате отказа на Софийската градска прокуратура да предприеме действия за прекратяване на партия Възраждане. Сходни процеси има в Германия. В момента се обмисля искане за забрана на альтернатива за Германия заради разкрития в медиите, но според Софийската градска прокуратура Искането на БХК е неоснователно. Защо смятате, че жалбата ви ще има шанс пред апелативната прокуратура? И ние не знаем да ли ще има шанс пред апелативната прокуратура, но ние не можеше да оставим това постановление на Софийска градска прокуратура в този вид. То е крайно непрофесионално, особено в частта му за тълкуване на а, международните норми а, и на практиката на Европейския съд по правата на човека. Там, по този прокурор, който го беше написал явно, се беше подготвил а, много зле. А, той просто даже не беше съобразил кое от а, решенията, а, което цитира е окончателно и кое не е едно от ключовите решения, например това за партията на благоденствието, партия Рефах срещу Турция, а, той беше цитирал едно решение, което не е, а, не е окончателно на Европейския съд по права. Надежа, просто не, не Крайно непрофесионално. А, а, чакайте, и, чакайте да малко. Чакайте а, малко, само за секунда. Нещо да, нещо да изясним. А, доколкото аз разбрах от а, текста на вашата жалба, Софийска градска прокуратура аргументира отказа с високата защита, която има свободата на сдружаване, едно от ключовите човешки права, според Европейската конвенция за правата на човека. И за това казва, че не трябва с лека ръка да се пристъпва към разпускане на политически партии. Значи, този извод е направен въз основа на едно крайно непрофесионално тълкуване на практиката на Европейския съд по правата на човека. Ние мислим, че в тази практика, тази практика дава основание за разпускане на партия, която призовава към насилие, чието членове системно се ангажират с насилие. Видяхме миналата година а, нали, едно нападение на, на, на неени хора в едно кино в, в София, след това друго в Пловодив, след това трето в Варна. Видяхме а, тая година, а, или миналата година, всъщност а, една усилена антисемитска кампания на членовете на на членове е, на, на тази партия, която беше пък от е, публични изказвания е, на нейни ръководни фигури. Мисля, че е, тези е, ак, е, актове и действия и изявления е, дават основания сега Тук е, българския закон, за да съжаление, е, много порочен за разлика от е, германския, който вие цитирахте, е, в Германия една подобна партия, най-напред се мине през един по-леки мерки. Е, Альтернатива за Германия е под надзора на Службата за вътрешна сигурност на Германия в редица от така наречените федерални земи. Тук такава възможност българския закон не дава. Тук единствената възможност, която се дава за санкциониране на една партия нейното прекратяване. И това е проблем, тъй като действително е по-добре да се мине през една. Uh, по uh, лека uh, мярка, uh, за да се стигне до тази крайна мярка. Но ако от друга страна, не можете да оставите една такава партия uh, да се викне по този начин uh, и да няма за нея никакви последствия. Сега, нека. А, да се каже, трябва да има малко... последствия за членовете и активистите, но за самата партия. А, да Сега вие разширявате тази жалба с примери. Ще цитирам някой от тях. Изтръгването на кабелите на високоговорителите в Народното събрание, нахлуването в областната управа, заканата за Флекс. А, но нека да видим какво ще каже наистина апелативната прокуратура. И последният ми въпрос към вас е. Смятате ли, че примерите за антисемитизъм, особено в светлината на ставащото в Германия с альтернатива за Германия и в светлината на войната в Израел, ще бъде как да кажа, тест изобщо за а, апелативната прокуратура, прокуратурата в България, изобщо способността на съдебната система у нас да реагира при подобни опасения? А, ние се надяваме да те да бъдат тест а, и се надяваме също така а, апелативната прокуратура да, да, да ги види като а, Отбудени от а, самата партия, а не, както градската прокуратура, да кажем, това са на отделни членове и симпатизанти, и активисти. Те могат да носят а, а, индивидуално а, наказателна или а, някаква друга отговорност. А, ние не трябва да отиваме към това, да а, закриваме заради тази работа а, самата партия. А, да, тук трябва yeah. да, по един по, по, по, по по-комплексен начин да се подходи и да се а, разгледат а, тези факти в Светлината и на другите факти, за които а, стана дума а, именно и за актовете на насилие и за подбуждането към актове на насилие а, и те да бъдат... А така свързани с, с самата партия и с нейната същност. Ще видим, ще видим какво ще реши Софийската апелативна прокуратура по жалб... жалбата на Българския Хелзински комитет след отказа на Софийската градска прокуратура да разследва партия Възраждане за противоконституционност на определени техни действия. Аз благодаря на Красимир Кънев предстои да видим и дали ще има промяна по отношение на психиатричната помощ. И един от изводите в последния доклад на Комитета по изтезанията на Съвета на Европа от наблюденията им през март миналата година, дали ще продължат практиките на малтретиране.